Stáv. Ďakujem, nech sa vám malách odmení. Naozaj ti otec po smrti nič nezanechal. Hmm. Iba tieto nohavice a turba, čo mám na sebe. Aj z domu, v ktorom som až dovčera býval na vyhnali. Čo budeš teraz robiť? Kam sa podieš? Mal by si si nájsť nejakú prácu. Skúšal som, ale nikto nechce vziať do služby hrbáňa. O to som ja. Odidem od tialto. Kam prosím ťa? Ešte neviem. Pôjdem niekam, kde nájdem šťastie. Hm. Dobre sa tu majte, tetušky. Zober si ešte datlý muk. a nech ťa sprevádza. Nájdi svoje šťastie, muk. Hm. Zbalom! múk s tým tvojim starým chorým otcom chudobným ako myšti nebolo dobre ale bez neho ti je sto raz horšie už mesiac hľadáš šťastie potuluješ sa hore dolu po svete s prázdnym žalúdkom každý ťa iba bije posmieva sa ti, odháňa od seba mal si radšej zomrieť spolu s otcom aj tak ti nič iné nezostáva ako hladom zahynúť pojde chytrá, pojde dnu. Verila som kašičku. Už je kaša na stole. Najete sa do vody. Susedkovia, poďte dnu. som kašičku. Tá dobrá starenka pozýva k prestretému stolu. A ja som taký hladný. Nie som jej sused. Ale možno ani mňa nevyženie. Zbiehajú sa k nej iba samé mačky. Možno sa poteší, keď uvidí ľudskú bytosť. Skúsim to. Poďte, moji pekní. Poďte. Pekne vás vítam. Dobrý deň, Sarenka. A ty tu čo chceš? No, veď ste pozývali každého na kašu. A keďže som veľmi hladný, už som prišiel ja. A ty si skate a divný človečik. Veď celé naše mesto vie, že varím iba pre svoje milé mačičky a za vše im pozvem spoločnosť do susedov, aby im lepšie chutilo. Pred mesiacom mi zomrel otec. Ani za jeho života sa nám nevodilo dobre. Boli sme veľmi chudobní. Lenže teraz ma vyhnali z domu, v ktorom sme žili. Skúšal som si nájsť službu, ale nikto nechce takého hrbáňa, ako som ja. A tak mi nezostalo iné, iba sa pobrať do sveta a skúsiť šťastie tam. Lenže... Ako sa voláš? Múk. Malý múk, zostaň u mňa v službe. Budeš mať ľahkú robotu a dobre sa ti bude u mňa vodiť. Súhlasíš? Naozaj by som mohol u vás zostať? Áno, budeš sa starať o mojich dvoch kocúrikov a moje dve mačičky. Prácu nebudeš mať ťažkú. Každé ráno a každý večer prečešte srst mojim miláčikom a natrieš im ju voňavými mastičkami. A samozrejme nachováš ich. Tak čo, súhlasíš? O toľkom šťastí som ani nesníval, dobrá pani. No tak poď, dám aj tebe z kašičky. Potešíš mojich miláčikov svojou spoločnosťou. Veď nedostaneme my, mu k mňau. Práve, vždy, keď pani odíde z domu stvárať ani divy a ja potom za vás dostanem. Mňau, počujete ho? Hádam, by si nechcela, aby pani byla nás. My sme jej miláčikovia a ty si iba obyčajný sluha. Pravdu máš, pravdu máš, sestrička Fatma, my sme miláčikovia. A aký neporiadok tu robíte, keď pani odíde. Mňau, naozaj vy zradíš. <laughs> mňau, tak sa dobre pozeraj, múk. Len sa pozeraj, mňau. Nechaj tú misku chásiť. Čo robíš? vám vyhodí zo služby. No a čo? Aspoň nám nebudeš ujedat z kašičky. Yeah. Yeah. Ja, ja že vám ujedám, vedem iba to, čo vy necháte v miskách. Mm, ani to si nezaslúžiš, keď ti budeš dávať na nás pozor. Yeah. <laughs> Však yeah. mám iba dve ruky. A ty si od bolesti ani necvičím. Čo nás, čo nás do tvojich růk? Ty si tu na to, aby si všetko stihol. Tak, tak to všetko nám vyhovel. Ale jako, keď chvíľu nepostojíte. Tak nás musí pochytať. Chytaj nás, chytaj nás. Prestaňte. No tak prestaňte. Chyť nás. Já nemôžem. Nemôžem! Pssst! Pani sa vracia v postielok. A ty, upratuj, Múk, lebo uvidíš, ako za sa dostaneš. priprav si chrbát, Múk! Pryprav si chrbát! Rade prorokovej, čo to tu vidím? Čo má znamenať ten hrozný neporiadok? Tak to porozbíjal vaše najkrajšie misky, miláčikovia moji. Kúďatka moj, zlaté. Múk, pani naša. Pání, sa, móg? Móg? No, nie, nie, nie, to nie je pravda, pani moja. Mačky sú falošné a klamú, to oni! Čože, ty sa opovažuješ zvaľovať vinu na tie chúďatkáš? Na tie nevinné tvory? Ty sa opovažuješ klamať? Kde mám palicu? čak ja z teba tie klamstvá vyženiem. Tu je tvoja pánica, pani naša. ukáž chrbá blok? Nebýte ma pani, ja naozaj za nič nemôžem. Ja ti dám, nemôžeš. Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! že Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Auto! Zá, Nedá sa nečo robík, je v meste trh, a ja musím ísť nakupyť. Nebojte sa, nezabudnem na vás. Doniesiem vám nejaké dobro. Ale aj tak rám bude za tebou už Dostaneme sami s tím s tým protivným mukou. Ano, ano, ktorý já. nám zdovšetkého odjedá. Ktorý nás trápí a bije. a, a, a místo hladkania nám vytrchává srst. Brr, žiadne stráfy, a moje. Veď, já si to s ním hněď vybavím. Muk? Rýchlo, ma? Odchádzam na trh, ale to ti vravím. Ak budeš zasa ubližovať týmto môjim chúďatkám, tak ako minule, a pre svoju nešikovnosť a ja ťarbavosť niečo rozbiješ, tak ťa tento raz nie len zmlátim, ale na skutku vyženiem zo služby. Rozumiel si? Áno, pani moja. A teraz chodď do kuchyny dovariť kašu. Áno, pani. To já už bežím, miláčikově moji, aby som se mohla rýchlo k vám vrátit. Konečne odišla. Miau! A my si <laughs> môžeme <możemy laughs> robiť, čo chceme. Miau! Blaznica, rozbierať <laughs> A Bóg za všetko poriadne dostane. Oh! A konečne ho od ale čo Agnie? <laughs> tak miau, vyvedme niečo také strašné. Začo? Určitě vyřenějeme, Naša paní nás má rada měl. můžeme si v celom dome lubit, co chceme. Všady nás pustí a všetko nám dovolí. Ale do tej malej komůrky, kde má zamknuté svoje poklady, nás ještě nikdy nepustila. Donutíme muka aby o odonkol a pustil nás tam. A, a, a, a, a, a. a to najkrajšie, čo tam nájdeme. Rozbijeme. Yeah. <ský> Potom ho určite vyhodíme. Ale, ale, he, he ale, mě bude chtět. he? Ne, bude muset, bojí se nás, <těji> mňau, muk, buk, pojď sem, Však chcete? Však chceš, aby jsme byli dobré, mňau, aby jsme nič nerozbili a aby jsme tě pochválili pred paňou, že jsi se o nás dobře stará. <těji> Nič viac si neželám, hmm. veď viete, ja. že ak dnes opäť niečo vyvediete, pani má vyženie zo služby. Mňau, ja. nie, nie, to by sme nechceli, mňau. Ja. Veď, veď my ťa máme rádi, radi, radi, ja. ja. no, tak potom prečo tak vždy strašne vyvádzate, všetko rozbíjate a zvalíte to na mňa. Hmm, keď sa s nami nechceš hrávať, Aha. však sa dnes budeš s nami hrať, mňau. by som. Ale musím dovariť kašu. Ale, ale nemusíš, hmm. nemusíš. nemusíš. Dovariš ju potom. Ale... Keď sa nejdeš s nami hrať, začneme vystrájať, rozbíjať. Nie, nie, nie, nie, nie len to nie. nie. No, dobre, dobre. Budem sa teda s vami hrať. Chcete na schovávačku? Hmm. na schovávačky nie. Odhalíme spolu veľké tajomstvo. Tajomstvo? Oké. Okay. Otvoriš nám malú komórku, ja? v ktorej má naša pani skryté poklady. No, to nemôžem, nemám kľúč. Mm, no, ale my vieme, kde je. Nie, nie, nie, nie. Do tej komórky nikto nesmie vstúpiť. Keby sa to pani dozvedela, to je... Neboj sa, neboj sa, múk, nedozvie sa. Víte sa tam oh, pozrieme Ně, Nie, Ně, ně, ně. na tuto visku. Mám ju rozbit? Ně, ně, ně, ven to nie. ně. A když myslí, že se tam ničeho nedotknete, tak vám tu komórku. otvím. Šapaň nikdy nechcela pustiť. Mňau, povedz mi, čo sa ti z týchto krásnych vecí najväčšimi páči. miau. všetko je tu krásne. Ešte nikdy som toľko nádhery nevidel. No ale čo sa ti páči najviac mňau? A, a tak najkrajšia je táto velikánska kryštálová váza. Ano? Mňau, tak dovolím nejť a teraz paní odjel to konečně wyśmali. Až so mnou, čo jste to urobili? A čo si otvára komórku, keď to pani zakázala? Mňau, ty hlúpi múk! Mú, mú, mú, mú, mú, mú. mú, mú, mú. Som ja na naozaj hlúpák. Tak sa nechať dobehnúť od tých prefíkáných mačiek. Teraz ma pani nielen len zby, ale aj vyženie. To radšej pojdem preč sám. Aspoň si ušetrím bytku. Zoberaj nás so sebou, malý muk. Aj mňa zober, malý muk. Šrievica a palička, ktoré vypadli z rozbitej vázy, hovoria ľudskou rečou? Vari, snívam? Nesníváš muk. Sme čarodejní črievice a ja zázračná palička. Už nečudo, že rozprávame ľudskou rečou. Ale nie s každým, iba s tým, kto si to zaslúži. Máš dobré srdce a veľa si si tu vytrpel. Keď si nás obuješ, malý múk, v rukami ťa zanesieme tam, kde si len pomyslíš. A ja ti nájdem každý poklad. Nech je ukrytý kdekoľvek. Že by som predsa len našiel svoje šťastie? Múk. Rýchle si nás zobuj a povedz, kam tě máme zanést. Pani se vrátila. Tak má odneste čo najďalej, Dobrý ľudia, povíte mi, čo sa tu deje? Prečo je tu pred palácom toľko národa? Ty nevieš, maličky, že náš veľký sultán každoročne v túto dobu usporadúva preteky bežcov a najrýchlejší z nich sa stane jeho osobným bežcom? Bežecké preteky? Rád sa na ne pozrie. A prečo sa chceš iba pozerať, hrbánik? Veď sa aj ty... Určite vyhráš. Všetkým som iba na posmech. Radšej pôjdem preč. Neodchádzaj, Muk. Zájdi za strážou a prihlása na preteky. Na preteky? Ja? Čo by som tam robil? Veď by ma vysmiali. Už si zabudol, že máš čarovné črievice? S našou pomocou vyhráš. A nikto sa ti viac nebude smiať. Určite? Určite. Len sa v pokojne prihlas. Tak ja to teraz skúsim. Hej, hrbáň, čo sa tu obšmietáš? Nevidíš, že sa tu pripravujú na preteky najrýchlejší muži z celej krajiny? A ja sa chcem prihlásiť na tie preteky. Ty? Hey, s nožičkami sotva napíjať dlhými sa chce stať kráľovským bežcom. Práč sa oteľto. Nie som tu na to, aby som strácal čas s každým bláznom. Ale ja sa chcem naozaj prihlásiť. Zrizi. Prichádza sem sultánov prvý radca. Ale... Nepočul si? Čo sa tu deje? <tým> Tento hrbáň sa vraj chce prihlásiť na preteky. Nechce sa dať odbiť. <tým> Čože? Ty chceš byť nebodaj osobným bežcom sultána? Áno, znešený pán radca. <tým> no, napokon prečo nie? Odveď ho medzi bežcom strážca. V poslednom čase bývajú preteky nudné. Aspoň sa sultán trochu pobaví. Vznešený sultán Dovolil som si pustiť medzi bežcov tamtoho hrbánika s veľkou hlavou, s nohami napiať v obrovských črieviciach a s veľkou palicou za pásom. Táto smiešná figurka ťa iste rozveselí, keď sa bude pokúšať predbehnúť tvojich skvelých bežcov. Dobre si urobil. <táuto> Môjho osobného bežca Ibrahima už roky nikto neporazil. A tento ho iste nepredbiene. Ale aspoň sa zabavím. Daj pokyn trubačovi, nech sa preteky začnú. Ne! Veď ten hrbánik už predbieha Ibrahima. To je tento. Zdá sa, že to bude väčšia zábava, nič sme si mysleli. <laughs> si ma, chlapče, porazil si môjho osobného bežca Ibrahima, ktorého už roky nikto neporazil. Ako sa voláš? Znešený sultán, volajú ma múk, malý múk. Nuž malý múk, odteraz budeš môjim osobným bežcom ty. Ešte v živote som nevidel nikoho tak rýchle bežať ročne budeš dostávať 100 zlatých pláce a jesť budeš pri pristole s mojimi poprednými dvoranmi. Radca, a ty sa postaraj, aby malému mukovi rýchle ušili primerané šaty. Ďakujem ti, vznešený sultán. Nikdy ťa za tvoju dobrotu nesklamem. Nech šiem malý múk, nech malý múk, múk. Ďakujem vám. Šerěvičky moje, zdá se, so, že jsem konečné našel šťastí, po kterém jsem tolko túžil. splnil som tvoj rozkaz. Liek pre najvznešenejšiu dceru tvojho brata som odovzdal. Krásna Nurmalá žije. Prišiel si včas? Áno, veličenstvo. Tvoj Liek ju okamžite uzdravil. Pozdravuje tvoju výsosť a na znak svojej vďaky ti posiela tento list. Výborne, malý múk. Najvznešenejší stríčko. Dovol, aby som sa ti z celého srdca poďakovala za Liek, ktorý si mi poslal a bez ktorého by som už nebola medzi živými. Už sme ani nedúfali, že liek dostanem čas. no vďaka obdivuhodnej rýchlosti tvojho osobného bežca, ktorý akoby zázrakom preklenul vzdialenosť medzi tvojím a našim palácom, ako aj s dobrodením a lahovým, som sa predsa len zachránila zo zákernej choroby. Ešte raz príjmi čo najúprimnejšiu vďaku a prosím ťa, odmeň malého muka pretože tento neobyčajne skromný človečik odmietol od mňa akúkoľvek odmenu s tým, že si plnil iba svoju povinnosť. Závidím ti, že medzi svojimi služovníkmi máš ľudí nielen takých schopných, ale aj s takým čistým charakterom. Voskávaťa, tvoja nurmala. Malý muk, ďakujem ti. Svojou rýchlosťou si zachránil život bytosti mne veľmi drahý. Moja drahá Nurmalach ma požiadala, aby som sa odmenil. Veľmi rád vyhoviem jej želaniu. Poveď, čo si želáš. Nič, znešený sultán. Pre mňa je najväčšou odmenou, že môžem slúžiť tvojej jasnosti a že tvoja znešená neter žije. Tvoj čin si preca len zaslúži odmenu. Od tejto chvíle zvyšujem tvoju plácu na 200 zlatých dukátov. Žeži, žeži, žeži. Ďakujem ti, najvznešenejší Vzlova, sultán. Po tej dlhej ceste si iste veľmi unavený, milý muk. Choď si oddychnuť. Nechala ale hodmení tvoju dobrotu, najvznešenejší sultán. Vznešený sultán? Bol by som nerád, keby si si vysvetlil moju pripomienku ako nesúhlas s tvojim rozhodnutím. Ale mám pocit, že svoju dobrotu voči malému mukovi preháňaš. Čo máš na mysli, prvý z mojich radcov? Uváž len vznešený sultán, že 200 zlatých dostávajú len tvoji najvyšší hodnostári. Ľudia z dobrých rodov, vzdelaní, ktorí už dvě roky slúžia tvojej jasnosti. A Teraz si nás postavil na roveň s tým hrbánikom bez rodu a vzdelania, ktorého jedinou prednosťou sú jeho rýchle nohy. Preca sám najlepšie vieš, ako môže bohatstvo pokaziť človeka, zvlášť keď je mladý. Milý môj radca, múkové rýchle nohy sú pre moju ríšu rovnako cenné ako služby mojich najvznešenejších dvoranov. Napokon, bez nich by už moja dráha, Nurmalach, nebola medzi živými. Máš pravdu, vznešený sultán, pokiaľ ide o rýchlosť múkových nôh. <hý> Ale povráva sa, že peniaze, ktoré mu tvoja milosť dáva za služby, si múk vôbec neváži. Neváži? Rozdáva ich v raj medzi chudobnú chamrať. Už dlhší čas pozorujem, že nemáte radi malého Muka a ohovárate ho. Prikazujem vám, aby ste mu preukazovali za jeho služby rovnakú úctu ako ja. Ako, ako si želáš, vznešený sultán. Prečo si taký smutný, malý mok? Máš všetko, po čom si túžil. Váži si to nielen väčšina ľudí, ale i samotný sultán. Máš prácu, ktorú si tak dlho hľadal. Ja mám všetko palička, moja čarovná. Ale keď chodím po našej krajine odkaz odkazmi od sultána, vidím toľko biedy, hladu a utrpenia. Všetky peniaze, ktoré som zarobil, rozdal som tým chudákom. Ale všetko je to málo, ako kvapka v bezodnom mori. <súdňa> Len to ťa trápi, milý múk. Varie to málo. Ešte stále mám v živej pamäti, ako ťažko sa žije v biede. Tak rád by som ľuďom pomohol. Nebuď smutný, milý múk. Zabudol si na moju čarovnú moc. Zabudol si, že ti môžem nájsť poklady, nech by boli akokoľvek dobre ukryté. Naozaj? Ach, nepočul si ešte nikdy, čo sa povráva v paláci? Že bývalý sultán zakopal v záhrade poklad nesmiernej ceny, keď bol vo vojne so susedným sultánom. Niečo som začul, palička. Starý sultán vraj vo vojne padol a nestihol nikomu prezradiť, kde je poklad zakopaný. Všetci sa ho už pokúšali nájsť, ale márne. Ak chceš, môžem ti ho hneď nájsť. Stačí, ak ma otočíš vyrezávanou rukoveťou k zemi a vydáš sa za mnou, kde trikrát zaklopem, začni kopať. Na mieste, milý mug. Odval tento kameň a uvidíš dačo, čo si ešte v živote nevidel. Uh, uh, uh, uh, uh, oh, oh, Veď tu je viac zlatých dukátov ako hviezda na nočnej oblohe. Rýchlo si naberiem z nich plné vrecka a porozdávam ich tým najbiednejším. Keď sa budem noc čo noc usilovať, Možno sa mi podarí zmierniť biedu našej krajine. A potom budem tým najšťastnejším človekom na zemi. Ale mal by si byť opatrný, malý Mok. Ľudia sú všeliakí. Zlato robí častejšie človeka nešťastným ako šťastným. Pre zlato sa ľudia udávajú. Bá dokonca aj zabíjajú, keď ho túžia získať. Ale, palička, veď ja to zlato nechcem pre seba. Ja im ho chcem dať. Viem, mok. Chceš pomôcť chudobným, ale na svete sú aj zlí ľudia, bažiaci pomoci a bohatstve. Maj sa pred nimi na pozore. Šehnenši sultán, nechceme privodiť na seba tvoj hnev, ale v tvojom paláci sa deje čosi také hrozné, že nám to nedovolí mačať. Ak je vec taká vážna, nevidím dôvod, prečo by som sa mal na vás nebať. Nepokojne hovorte. Že záležitosť sa týka no, tak tvojho e, o, obľúbenca, malého muka. A muka, hmm. nahovorte, no, ale keď zasa pôjde iba o výmysly a ovárania, Krúto vás potrestám. Najvznešenejší sultán, nikdy by sme si nedovolili predstúpiť pred tvoju jasnosť s niečím, čo nie je číročistá pravda. Zvlášť, keď ťa ja musíme informovať o podbode, ktorého sa dopustil tvojí obľúbenec. podvodu malý muk Hovorte... Pred časom sme ťa informovali, vznešený sultán, že malý Muksi neváži tvojej dobroty a peniaze, ktorými ho tak štedro obdarúvaš, rozdáva kadejakým otrhancom. Už som vám raz povedal, že Muksi so svojimi peniazmi môže nakladať ako sám chce. Máš pravdu, vznešený sultán, s tými, ktoré mu ty dávaš za jeho prácu. Ale malý múk rozdáva oveľa viac. Viac? No, ako, ako viac? Priam rozhadzuje zlaté dukáty medzi tú otrhanú chárad. Tomu neverím. No, ani my sme tomu nechceli veriť, znešený sultán. A preto sme ho dali sledovať. A na náš veľký smútok a žiaľ, sme zistili, že malý muk ťa ustavične okráda. Mňa okráda? A ako? A chýba dačo v mojej pokladnici? Nie, nie, vznešený sultán. V pokladnici je všetko v najlepšom poriadku. Vznešený sultán, pri sledovaní malého muka sme zistili, že sa mu podarilo nájsť poklad bývalého sultána, ktorý sme všetci toľké roky márne hľadali. Malý múk našiel ten poklad a, a neoznámil, neoznámil to tvojej jasnosti a rozdáva to, čo ti právom patrí medzi tú odpornú chamrať a len preto, aby ho tie škobani obdivovali a ospevovali. Je to pravda? Najčistejšia pravda, znešený sultán, Malý múk má nielen škardé telo, no i odpornú čiernu zlodejskú dušu. Na vlastné oči sme to v túto noc videli. A nielen to, vznešeli sultán. Ten podvodník ukrýva pred tebou ešte oveľa vzácnejšie veci. Vzácnejšie veci? Aké včera v noci sme videli, že múk ukrýva pred tvojou jasnosťou zázračnú paličku. Tu paličku, ktorú nosí stále pri sebe. To ona mu ukázala poklad, ktorý sme mi tak dlho nevedeli návisť. Mm, vravíte, že muk má paličku, ktorá dokáže nájsť poklad? A nie iba paličku. Počuli sme ho zhovárca aj z jeho čerjevicami. To vďaka nim vie tak neuveriteľne rýchlo behať zázračná palička a zázračné čelievice. Keby som mal tie veci, bol by som najbohatším vládárom na celom svete. Musia byť moje. A čo ti bráni, vznešený sultán, aby tie čarovné veci boli tvoje? Veď všetko, čo ľudia v tvojej krajine vlastnia, majú len vďaka tvojej dobrote, pretože to v skutočnosti patrí tebe. Takže aj tie zázračné múkové veci patria vlastne tvojej milosti. Máte pravdu, moji milí? Tie veci mi naozaj patria. He, zoberte mu ich a potom toho nevďačníka, nevďačného vyšente z krajiny, aby som ho už nikdy vás nevidel. Ako si želáš, náš najvzácnejší sultán a vládca! Moje. Keby mi vás neboli vzali, ako by sa mi ľahko a dobre chodilo po svete. Už tri dní putujem ohlade a smede. Palička mala pravdu. svet je plný zloby a závisky. Falošný radca so strážcom a pripravili nielen o sultánovu priazeň, ale aj o možnosť pomáhať biedným ľuďom. Ach, už nevládzem... Sadnem si pod tento figovník a oddychnem si. Nevzdychaj, malý múk. Sám si, si na vine. Bral si na ľahkú váhu dobre mienenú radu. Čo, čože? Kto sa to so mnou zhovára? sa <laughs> ja. Oddychuješ pod mojimi konármi a nevidíš ma. Figovník? Ty vieš o mojom trápení? Pravda, že viem, malý múk. Nechal si sa oklamať zlými ľuďmi. Ale nesmieš sa vzdať, malý múk. Musíš dostať späť, čo ti patrí. Tebe sa to povie. Ale ako? z sa ma vyhnali a tak mi nezostáva iné, len sa túlať svetom ohľadia a smede. Zober z mojich fík a nasítiš sa. Aj ty sa mi posmievaš. Vedia na tvoje vysoké konáre nikdy nedočiahnem. Neposmievam sa ti. Chytaj, strasiem ti zo pár fíg. Ďakujem ti, dobrý figovník. Nikdy ti nezabudnem, že si ma zachránil od smrti hľadom. Čo sa to stalo? Keď som prejel toho figu. Narastli mi veľké uši. Áno, <link> malý muk narastli ti somárske uši. Som naozaj somár, keď doverujem každému. Aj ty si ma oklamal. Aj doteraz som bol všetkým na smiech pre moju znetvorenú postavu. Ale teraz sa už vôbec nemôžem ukázať ľuďom na oči. Daj si ešte figus z môjho druhého konára. Čo chceš, aby mi narastol aj somarský chvost? Dôveruj mi, malý múk. Neobanuješ. No, napokon i tak sa mi už nič horšie nemôže stať. Aspoň nebudem hladný. Zázrak! Moje somárske uši sú preč! <laughs> Už chápeš, malý múk, aké sú zázračné moje figy? Už chápeš, ako môžeš dostať späť svoju zázračnú paličku a črievice? Nechápem. Figi sú sultánovou obľúbenou pochúťkou. Zajdeš prestrojený za predavača do mesta a predáš sultánovi figy z môjho prvého konára. Ale tomu narastú samárské uši. Správne. Sultán zvolá lekárov z celej krajiny. Bude slubovať všetky poklady za svoje vyliečenie. Ale nikto mu nepomôže. Potom sa ty preoblečieš za neznámeho lekára a figami z môjho druhého konára ho vyliečiš. A za odmenu si budeš žiadať, Oh, my God. nechme ani ukázať. Stážca, radca, kde ste? Tu, najvznešenejší sultán, tu sú tvoji najnešťastnejší služobníci. Zlodej ste a neprajníci. Ukradli ste z mojich fík, a keď ste videli, že po nich rastú somárske uši, Nechali ste ma ich pokojne zjesť, ví, vy, vy, vy, zlomyselníci. Aha. Odpuť nám, znešený sultán. Allah nás potrestal za našu maškretnosť. Aj ja vás potrestám ešte viac. Hlavy vám nechám zoťať. Ak i hneď nenájdete niekoho, kto by ma tých somárských uší zbavil? No. Najvznešenejší sultán. V meste som sa dozvedel, že potrebuješ dobrého lekára. Prišiel som, aby som ti pomohol. Ty, ty, ty by si ma naozaj vedel zbaviť týchto, týchto prekliatých somárských uší? Áno. Vznešený sultán, ale pod jednou podmienkou. Žiadaj čo chceš, všetko ti splním. Dám ti všetky svoje poklady. A, a čo ak tvoj liek nášmu vznešenému sultánovi ublíži? Vyskúšaj ho najskôr na mne, zázračný lekár. Nie, nie na mne, na mne. Môj liek je veľmi vzácný Ma môže pomôcť. Iba sultánovi. A čo my, nešťastníci, úbožiaci? Zmiznite! Už ne vás tu nevidíme. No, tak, tak, tak rýchle ma zbav. Vzácný doktor, co somárskí uši. Ešte si sa ma nespýtal na moju podmienku, znešený sultán. Hovor, hovor. Všetko ti splním. Mezi svojimi pokladmi máš čarovné črievice a čarovnú paličku. Oni budú mojou plácou. inak ťa nevylieči. Oj, oj načo súci nejaké staré črievice a palica? Dám ti toľko zlatá a drahokamou, koľko nechceš. Nie, sultán, ak mi nedáš čo žiadam, odídem. No tak, dobre, dobre, dám ti, o čo ma žiadaš, len ma už konečne zbav tých, tých prekliatých uší. No, tak, tak, tu sú čerievice a palička. A tu je tvoj liek. Figa ti ublížila? Figa ťa aj vylieč. Daj, daj ju rýchle sem. Somarské uši sú prečo? <coj Besch> oh, ďakujem ti vzácný doktor, ďakujem. Nie som lekár, vznešený sultán. Som malý múk. O, malý múk? Ty? <Bruno plausible> Čo tu robíš? Prišiel som si po svoje veci, o ktoré si ma neprávom mokradol. Ja som ti nechal pomocou čarovných fig na somarské uši. A ja som ti od nich odpomohol, keď si mi ukradnuté veci vrátil. Odpus mi, malý muk Rád sa so strážcom ma na to naviedli. Tušil som to. Áno, oh, oh, malý muk My sme všetkému na vine. Závisť a túžba po bohatstve nám, nám zaslepili, zaslepili oči. Zbav nás týchto prekliatých somárských uší. Bohať, to sa ti odmeníme. <hý> Netúžim po vašich peniazoch. Nech vám je táto spotvorená podoba zaslúženou odplatou za všetko zlo, ktoré ste popáchali a nech vám denne pripomína malého múka. S Bohom! Uh, malý múk! Uh, malý múk, múk zostaň! Čo si tu bez teba počneme? Malý múk. A palička i moje čerievice. Som veľmi rád, že sme opäť spolu. Aj my sme radi, malý Muk, že sme sa dostali pred zo sultánovho paláca. Budeš musieť na dávať lepší pozor, Malímuk, aby aby sme, sme sa a... už nikdy nemuseli rozísť. Nebojte sa, už budem opatrnejší. Veď na svete je toľko ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Tak, tak poďme, poďme malý Muk.